šše dva sia i reće morađi od njih ocu, očen, daj mi dio i što pripada meim. i onim podjeli i manje. i posje nekoliko dana pokupi sin sve svoje i otide u zemlju da I ona mu prosu imanje svoje, živeći razvratno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj, I on počeo skudjevati, I otišavši pribi se kod jednoga žitelja one zemlje, I on ga posła polje svoje dačva svinjem i željaš napuniti trbuchh svoj rozčićma koje svinje je đahum i nikomu ne davaše, A kad dođe se bi reč, Koliko najamnika u oca moga imaju hleba i su više, a ja umirem od gladi. Ustavši otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći, oče sa griješih nebu i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim primi me kao jednoga od najamnika svojih i ustavši otide otcu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i saželi mu se i potrpšavši zagrli ga i poljubi А син му рече, «Оче, сагријеших небу и тебе, и више нисам достојан назвати се сином твојим». А отац рече слугама својим, «Изнесите најлепшу халину и обуците га, и подајте му прстен на руку» i obuču na nogu i dovedite telo u goje te zakonite da jedemo i da se veselimo jer ovaj sin moj беше mrtav i oživje i izgubljen беше i nađe se I stadoše se veseliti, a sin njegov stari bijaše u polju i dolazeći, kada se približi kući čupjevanje i igranje, i dozvavši jednoga od slugu pitaše, šta je to? A on mu reče, Rat je tvoj došao, i otac tvoj zaklatele ugojeno, što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi i ne htjede da uđe, tada izađe otac njegovi moljašega, a on odgovarajući reče otcu, «Eto, služim te toliko godina, i nikad ne prestupih zapovjestvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta, da bih se proveselio sa prijateljima svojim. A kada dođe taj tvoj sin, koji je raslo imanje tvoje sa bludnicama», Заклео си му теле угојеном. А он му рече, Чедо, ти си свагда са мном, И све моје јесте твоје, Требало је развеселити се и обрадовати, Јер овај брат твој мртав бјеше, I oživje, i izgubljen biješem, i nađe se... Slavna tebe, Gospodin, slavna tebe. Ime Otca, i Sina, i Svetulne Duha. Sveti Otic Jovan Zvatusti. Pokušavajući da riječ Božiju punu života vječnog prinese umrtvljenom narodu, raslabljenom rodu, mnogo grešnom i preljubotvornom, smatrao je da će biti nemoguć uspjeh ukoliko nekako ne bude veća pažnja i veći trud i bolja priprema. Smatrao je da ako ljudi banu hram potpuno nespremni, očekujući da će kozmetičarka sve to sama da sredi, ili frizerka već po svom znanju, I umješnosti da napravi da bude bolje, pa tako od kozmetičarke preko frizerke, ili nekog drugog terapeuta da dođemo pa će u hramu isto tako biti. Prosto ću biti prisutan, razmišljati o ko zna čemu, a tamo neka oni urade što je njihovo. Ako sa takvim raspoloženjem dolazimo u hram, izaći ćemo još ružniji nego što smo došli, još bolesniji nego što smo bili, još slabiji nego što smo bili. A onda Sveti Otac, naglašavamo Sveti Otac Jovan, a to znači da je sam Bog, Kroz njega govorio kaže da je vrlo važno da prije nego što se saberemo u hram, prije nego što uđemo u prostor svete liturgije i prije nego što se udostojimo da čujemo riječ Božju, da je pročitamo kući, ne samo jednom, nego nekoliko puta i ne bilo kako Nego sa velikom pažnjom Sa velikom pažnjom proničući koliko god možemo u riječi gospodnje Konkretno u ovu priču koju nam je danas gospod ispričao I onda dođemo pripremljeni Naravno neće nam sve biti jasno Ali su pripreme izvršene I u trenutku sveštenodejstva, kad sveto evanđelje otvorimo u svetoj liturgiji, kad riječ Božju čujemo u ovako sveštenom prostoru hrama, ne sami nego sabrani, ne sami nego uz pomoć Božju, ne sami nego uz pomoć Duha Svetog, ta riječ i so Božanska može da uđe u naše srca i ušavši da unese život. Božanski život i božansku svjetlost. I u tom suosretu i sjedinjenju može braće i sestre da dođe do velikih promjena, kako sveti Jovan Zlatusi govori, do velikih uzvišenih promjena i događaja. A ako budemo dolazili nepripremljeni Pa makar mi odstojali svetu liturgiji od početka do kraja, vrlo sva uspjeh će da bude, vrlo, vrlo slab. On govori da ako takvi budemo, da možemo godinu dana da pričamo, ništa nećemo postići, ako zemlja nije pripremljena da primi sjeme riječi Božije. Na žalost, braće i sestre, Vidimo i sami koliko je zapravo teško, umno biti prisuta na svetoj službi. Evo je ovaj mladić Marko izlezi sad, on je bogoslov, a izlezi iz svetog hrama dok se čitalo sveto evanđelje i dok se tumači. On bi sutra trebao da bude sveštenik, a on je izašao iz hrama. I to dok smo mi ovo govorili, toliko mu je sluh otupio da uopšte nije ni čuo šta smo mi sad govorili, prošto je, prošto je iskočio i otišao tamo u neku jamu. A šta tek možemo da očekujemo od ljudi koji se bave nekim drugim poslovima? Kako je njihovo interesovanje i njihova pažnja? Evo to možemo svi da potvrdimo. Neposredno posle čitanja svetog evanđelja, vrlo malo toga nam je ostalo u umu. I to onako u grubom, čisto da imamo pamćenje na neki sklop rečenični. A šta se dublje krije, kakva je pozadina ove sveštene priče gospodnje, nama je to, braće i sese, nažalost, nepoznato i nejasno. I kao rezultat toga imamo život u tamu. I to u velikoj tamu. I to življenje svetoj evanđelji gospod naziva smrću. To je um koji je zabrudio. Um koji je otišao daleko. Živi u nekoj dalekoj zemlji. Živi sa svinjama, to jest demonskim pomislima, demonskim strastima i interesovanjima. I njegova hrana jeste upravo ta rasijanost demonske pomisli i razna maštanja i fantazije. To je ono, braće sestre, što mi osjećamo za vrijeme trajanja sve službe. Ta velika ubrzanost misli I nemogućnost da se sastavimo i da budemo zaista prisutni kao ljudi i da sa pažnjom slušamo riječi Božije. Treba uvijek da primijetimo i veliku razliku da primijetimo, braćo i sves, da ovu priču o bludnom sinu nije ispričao čovek. To moramo svi da znamo, to moramo da naučimo. Ne ovu priču nije ispričao čovjek ispričao je sam Bog i ona kao takva razlikuje se od svih onih dugačkih priča velikih pisanja kilometarskih tomova, učbenika nauka filosofija riječju ljudskog mudrovanja ova priča Pa sve kad bi bila jedina od onih Bogom ispričanih, bile bi vrednija, braće i sestre, od svega što su ljudi ikad napisali ili govorili. Samo da ovo imamo, ovu priču o bludnom sinu, jer je sam Bog ispričao. A iz Boga ne može da izađe ništa do božansko, braće i sestre. Iz Boga ne može da izađe ništa do sveto i životvorno, i istinito i vječno. Tako da, kad slušamo priče Božije, to je isto, ako ih slušamo sa pažnjom, pažnjom koja priliči riječima Božim, to je isto kao da ispijamo živu vodu, životvornu vodu. To je isto kao da pijemo vječni život jer to su Božnije riječi, a naš Bog je vječni Bog, besmrtni Bog i, i njegova, život, njegova riječ je istina i životvorna je. I kogod je slušao sa pažnjom braća i sestre, budi se, vaskrsava iz mrtvih i svjetlost Božja ulazi u njegov um, kroz njegovu volju i do njegovog srca siđe i tamo svjetlost nebesku unese. Naravno, Gospod došao da priča ne onima koji su u svjetlosti, pa da im doda svjetlost. Ne onima koji su živi, pa da malo življi budu. Ne onima koji su sveti, pa da još svetiji budu. Nego ove riječi i ove priče Su terapeutskog karaktera. One su ispričane bolesnima, mrtvima, otpalima, pomračenima, gubavim i gršnim ljudima. One su, braće i sestre, upućene bludnicima, razvratnicima. I kao takve liječe i od bluda i od razvrata i od grijeha od smrta. Zato kao bolesni, kao mnogo bolesni trebali bi ove priče da slušamo sa mnogo većom pažnjom nego što nam se u venu daje neka injekcija koju smo naručili i samo nekih dalekih ordinacija, dalekih laboratorija i klinika koju smo jako, jako, jako skupo platili, koja je evo napokon stigla, koju evo vidim, vidim avijom koji sreće, a nju nosi, da li za mene, da li za moje dijete, majku, oca, brata, koji sreće i nosi tu inekciju, pa vidim čoveka koji je donosi, pa kofer, u kome se nalazi, pa nju samu, kad otvorimo, pa substancu životvornu, koja kroz iglu treba da uđe u našu venu i u našu krv, ne bi li nam se život povratio? I to koji život? Tjelesni. A ovdje, braćo i sestre, imamo nešto neuporedivo uzvišenije imamo, braćo i sestre, u ovom kivotu, u ovim koricama svetog evanđele, imamo riječ Božiju, imamo silu Božiju, koja, evo, duhom sveti svake nedelje i svakog dana, ako hoćemo slijeće sa nadnebesnih visina, dolazi ovdje u naš prostor i na našem jeziku uliva se... Kroz našu pažnju u naše duhovno biće, u naš duhovni sastav, u naše duhovno srce, a iz duhovnog srca koje je sjedinjeno sa fizičkim organom srca, djeluje i na krv, djeluje i na nerve, djeluje na naš fizički sastav. I zato kad čujemo ovu priču o bludnom sinu, braće i sestre, mi smo ovdje primili terapiju protiv bolesti bluda. A šta je to korijem bluda? Ne onaj blud koji gledamo oko nas, ne braće i sestre. Nije to blud, to je razvrat. A razvrat je krajnja projava bluda. To je ona sodomija, to je ono čemu Bog ne govori, braćo i sestre. Apostol, ne govori on takvim bludnicima i razvratnicima, ne. Zna apostol da tu nema što da govori. I takve grijehe on i ne spominje. Ono oko čega se da nas vode velike polemike, je opravdan takav način življenja? Je to normalno ili je to nenormalno? Je li to opravdano ili neopravdano? Je li prirodna potreba ili je deformacija demonima uzrokovana? Apostoli o tome ne govore, braćo i sestre. I Bog ne propovjeda tamo, nego oganj sa sumporom miješa i sve spaljuje, kao što je Sodom spalio. Ili vodu pušta u velikim količinama da bi oprao zemlju od tog grijeha, od smrada, bluda i razvrata, kao što je oprao u vrijeme pravca Noja. Sve je potopljeno bilo, braće i sestre. I u poslednje vrijeme, to je ovo naše vrijeme, vrijeme slično Nojevom, i Sodomskom biće čišćenja braća i sestre obinjeni, tako je gospod rekao neće se ovo mijenjati reformam neće ovo braće i sestre čovjek da mijenja, nikakve reforme ni političke ekonomske socijalne liturgijske, ovakve, onakve ovo će braća i sestre ognjem da se čisti Ognjem Božije pravde. A do tada imamo ovu mogućnost i ovu nadu koju nam crkva daje kroz riječ Božju i kroz pouke i priče koje nam sudija priča. Gde je uzrok tako velikih poremećanja? Kad mi to počinjemo da bludničimo, braće i sestre? Kad se začinje blud u nama? Sveti Gregorije Palama kaže, kad se odvojimo od crkve, mi kršteni u ime oce i sina i svetoga duha, kršteni u pravoslavnoj crkvi, kad se odvojimo od crkve, pazite, ne od crkve kako je mi doživljavamo, Ne od pravoslavnog načina života kakav bismo mi htjeli da vodimo. Ne, ne, ne. To ne može u pravoslavnoj crkvi. To ćeš neđe drugo da tražiš i vrlo vjerovatno da nađeš. U pravoslavnoj crkvi nećeš kako ti oćeš, nego kako je Bog zapovjedio. Ako hoćeš za njim da ideš, ako nećeš, slobodan si. Uzmi pištolj. Repetiraj, stavi cijev u usta i slobodno povuci obarač. Ubij se, ako ne želiš. Ubij se odmah ili se ubijaj godinama. Kroz narkotike, kroz magiju, kroz blud, kroz jeftin i površan način života. Kroz svjetsko oživljenje. A šta je svjetski način života? Strasni, besmisleni To je ubijanje ne iz prve Nego mrcvarenje Ubijaš sebe Onako kratkim rezovima Žiletom Polako da krv Curi kap po kap Načeta vena I umireš Ali ubio si se Ubijaš se Samo što polako umireš dakle odvajanje od crkve braće sve se pravoslavne, onakve kakva kako ona jeste i od onog načina života kako je bog zapovijedio da se živi to je uzrok i коли je blud ne može čovjek da bludniči ni tjelesno ako prethodno nije umom zabludio Ako voljom nije zabrudio, ako srcem nije odstupio od Boga i od oca. Zato će godima tjelesnoga bruda i razvrata, tu možemo sigurno da zaključimo da se čovjek, porodice ili narod odvoji od crkve, jer nemoguće je da živimo u svetoj pravoslavnoj crkvi, onako kako treba, a da bludničimo. To je nemoguće, braćo i sestre. I crkva to ne dozvoljava. Bludnik ne treba i po pravilima, po kanonima crkve. Ne smije ni da uđe u crkvu. Bludnik Ne smiju da uđu u crkvu. Oni stoje na polju, izvan crkve, klečeći, na koljenima. U slučaju se pokajali. I to tek... Da čuju liječ Božju, a svetinju ne smiju ni da gledaju, tada su se dveri zatvarale i oni su zajedno sa nekrštenima ostajali izvan crkve, jer su goli od nekrštenih, a na svetinju nisu smijeli ni da gledaju, a kamovi da priđu i da se pričese. To bi tek bila katastrofa za njih. Bludnik ne može da primi krv i tijelo svetoga Boga. Brud u svakom smislu, tjelesni je najupasniji jer se najteže liječi. Ko tjelesno brudniči, sveti oci kažu, znači da takav čovjek vrlo teško ustaje i potrebna je velika blagoda da se trgne. Ali ponavljamo, uzrok bruda je odvajanje uma, volje i srca od volje Božje srca. Od uma crkve, to je sluma Hristova, ako hoćete, od učenja crkve i od bogoslužbenog poredka svetog pravoslavlja. I otkuda toliki blud, braćo i sestre, danas kod nas, razvrat, i duhovni i fizički, otkuda takva zainteresovanost za sve što nije Božije, za sve što nije pravoslavno. Za sve što nije blagosloveno. Otkuda takva zainteresovanost? To je, braće i sestre, sila bluda. Um, kad se odvoji od Boga, on pogudi, braće i sestre. On se ustremi kao divlje pašča. Na sve. I nikad ne može da se nasiti. Znate, um, čovjek, duh čovječi, kad se odvoji od Boga, ničim ne može da se zasiti. Bilo koja strazda je u pitanju, ne može da se zasiti. Da li je u pitanju stomak u ugađanje, blud, srebro ljublje, nikad nije dosta, braće i sestre. Jer duh čovječi može mir i utjehu da nađe samo u zajednici sa Svetom Trojicom, Duhom Svetim, kroz Sina Očevog da se sjedini ocem i ništa drugo ne može da ga utješi ne jedna žena nego milioni žena ne jedan evro nego milijarde evra ne jedan grad jedna zemlja nego čitav svijet ne može da ga zasiti pogledajte kako djavo kako šovjeka laje na zvijezde oce ludak i na zvijezde da se pobine Oć je planete da osvaja Nije dovoljna površina Nego oni iskače Dakle, ludilo A Bog prisutan Bog prisutan Na imamo nebo Na imamo Boga A mi tražimo nešto drugo Otkud to? Blud A kako počinje blud, braće i sestre? Kad se odvojimo Od svete liturgije Sveta liturgija je zapobjeđena, braćo i sese. Pravoslavni hrišćani, oni koji su se krstili svjesno, mada su mnogi nesesno primili krištevno, oni su obavezni, pazite, obavezni, Bog je tako zapobjedio, da budu prisutni na dan gospodnji u svetim hramovima, da budu prisutni na svetim liturgijama, da drže sve ono što je Bogom blagosloveno. Davi su u pitanju postovi. Obavezno postovi da se drže. Bez obzira kako svijet živi. Svijet je, braće i sestre, mrtav. U svijetu važe džavolji i zakoni. Pa mi sada da se odlučimo. Hoćemo li mi džavoga da slušamo sa svim njegovim medijumima? A ima ih mnogo. Danas je džavol zauzeo gotovo sve pozicije. I svi govore u njegovimu. Moraju. Jer tako on hoće. A čovjek bez Boga, bez Blagoslova crkve, ne može on se protiviti džavom. Džavom je velika sila, braćni sest. Sest. sest. On je angele skinuo sa nebesa, a kamo li mrtvoga čovjeka bez sile Božije. Kakva je to sila? To je ništa. To se, to se vuče pomislima, upravlja narodima. Nema on tu nikakve prepreke, svema ako ne vidi krz gospodnji, ako ne vidi da je bragosko Boži na čoveku, koji živi po volji Božijoj, kroz poslušanje ocu Nebeskom, a sve u crkvi pravoslavnoj. Samo takvi mogu prepreku da mu predstavljaju. Ovo drugo, on vozi kako hoće i radi sa njima bukvalno što hoće ako nemaju Božije zaštite. Zato mi, pravoslavni hrišćani, moramo to da znamo, braćice, praktično našu vjeru da živimo. Nedeljom obavezno da se sabiramo, postove da postimo, učenje crkve da držimo, vjeru čistu da imamo. Prije neki dan pitamo sestu, je li, kojeg Boga ti vjeruješ? U jednoga kaže, dobro je, ali nije dovoljno. Imali kaže, ako je jedan, imali još nešto da dodamo? imali on koga? Jel' i sada? Ona stade, pa malo razmisli, pa nategnu um, pa jednom, pa drugom, pa vergla, vergla, vergla, kaže, ima, kaže, sina. A znači, ako ima sina, da je otac. Da, imali li još ko? Stade još malo. I pogora je sila Božja, te izosti i pogodi, pa reče, ima i duh sveti. E slava Bogu. Dakle, tako, braću i sestri, u koga vjerujemo? U oca i Sina i Svetoga Duha, trojeću jedno slušnju Da imamo jaku, silnu vjeru. I to je već uviječenje od bluda, jer um koji tako ne vjeruje, bludi, braću i sestri on će sigurno pogriješiti pazite, neće moći da odoli, vjerujte sile su to, grijeh je to, strasti su to džavoj to, braćo i sestre ako nemamo Boga u sebi, istini tog Boga, kako ga imamo vjerom a kakvom vjerom pravoslavnom, a kakva je pravoslavna vjera, praktična vjera, nema, evo danas u Budi koliko ih ima koji tu pravo s rođan braci i sestre samo oni koji su danas u hramovima i to i oni dosta rasvabljeni ali su smogli snage pa došli i biće im bolje da će bog sile blagosloviće gospod narod svoj samo treba biti strpljiv uporan istrajan sa mnogo vjere da će da, da će dati bog sa nadom da će biti bolje To je pravoslavlja, braćo i sest. A te improvizacije, to ne može da traje. I zato svi ti ljudi, prije kasnije sa sagriješe. U početku pomalo, a posle sve veći grijesi, sve veći blud, i na kraju onaj najgori, tjelesni pad. A pazite, tjelesni pad je granična linija grijeha, posle toga Ulazimo u onu oblast gdje je pokajanje nemoguće. A zašto? Zato što već ovek tamo više neće htjeti. Neće htjeti ja se pokaje. Zato uzmimo samo ovaj jedan dio od ove vrlo svoje vite priče o budnom sinu. I prepoznajmo, braće i sestre, da je korijen bluda, a blud je odvajanje duše i duha od Boga i Otca koji nas je stvorio i bez koga mi ne možemo da funkcionišemo dakle odvajanje od crkve odvajanje od svetih liturgija odvajanje od svetih praznika pravoslavnih, provjerenih običaja mišljenja i osjećanja kakva dolikuju pravoslavnim hrišćanima i onda, braći i sestre Neće biti gladu. Ova glad koju imamo, opšta glad, opšta nemaština. Sve je to, braćo i srste, opravdano, jer smo se odvojili od Boga, odvojili smo se od crkve. I narod traži da mu čovek pomogne, da mu država pomogne. Pa kako država da ti pomogne kad ti ne poštoješ Boga? Ne može tebi niko da pomogne, samo ti Bog može pomoći. A on je tu. On je moćan, on je bogat, odmak da ti pomogne, kao što je Otac pomogao sinu svom bludnom čim se vratio. Pa i naš poravu, braćo i sestre, to uopšte nije komplikovano. Mi samo treba da se vratimo crkvi. Evo praktičan primer. Hoćemo li da budvanima bude bolje da nas Hoćemo je da im bude maksimalno dobro? Da li oni to hoće? Hoće. Ali maksimalno dobro? Da, maksimalno dobro. E pa ajmo onda. Dođite u hram, neka svi budu tu, da napunimo putire krvnju Božijom, da odvojimo dovoljno nebeskoga hleba i svi da prime živoga Boga u sebi. Danas, Nikakvi rokovi, nikakva čekanja, nikakve prijave, ni ovamo, ni onamo, nikakva čekanja sezona, nikakvi lopovuci, nikakve laži, obmane, prevara, nikakve kladionice, nikakve otimačine, samo da dođemo u hram, kao pokajnici da izgovorimo riječi bludnoga sina, oče, Sa griješih nebuj tebi i nisam došao da se nazovem sinom tvojim primi me kao jednog od najemnika tako obraćaj se sve kad se vraćamo u ne vraćamo se mi popovima sveštenicima mi se vraćamo Otcu našem uz pomoć sveštenika i episkopa Ali otcu se vraćamo, mi smo od njega odstupili, mi se otcu vraćamo kroz crku. A šta nam otac daje, da neće nekoga da pritisne, da neće nekoga za ušu da uhvati, da neće nekome kožu da odere, zbog velikih sagrešenja, ne, nego mu oprašta grijehe i daje mu hleb nebeskih. Daje mu štijevu i krv sina svoga jedinorodnog kroz svetu tajnu pričešća. Od toga, braći i sestre, nema ništa veće. To je najveći dar. I tog dara udostojiće se svi oni koji shvate da su promašili put, koji shvate da je uzok nemaštine i gladi to što smo se od Otca odvojili i samo to. I niko nam drugi nije krivi, braćez, niko drugi. Nemojmo dalje da srljamo u grijehe osuđujući drugi. Sami smo krivi, sami ćemo i popraviti to kroz pokajanje i povratak kome? Otcu nebeskom, kako i gdje, kroz povratak našoj svetoj pravoslavnoj vjeri i kroz povratak svetim i božanstvenim liturgijama. Ne molatarajući braća i sese vremenom i životom, dolazeći u crku kad ne treba doći, promašujući važne termine. Ovo je važan termin. Šta ćemo danas u manastiru 12 sati? Da smaramo kao uđere praznim pričama. Nemaju drugog posla nego naše priče da slušaju. Dođi ujutro kad je vrijeme, kad je liturgija, kad je sve ta trojica raspoložena i otvorena. Kad je putir tu i kad se daje svetot i sveta krv, a ne kad si se dobro naspavao, najeo, napušio, pročitao jedne, druge, treće, četvrte novine, popio jednu, drugu, treću i onda je malo da prošetamo do manastire da imamo što se tamo radi. Odradilo se što se radilo. I sve spadne na jednu svijeću koja brzo izgori, a srce ne osvijetuje. Neka bi dao gospod, braćo i sestre, molitvam svih bludnika koji su se pokajali, da i mi shvatimo da smo zabluđeli, da smo promašili i da smo zbog toga gladni, da nam zbog toga muka u stomaku duhovnom a neki imaju fizičkom. I da nam sve otez dati, vratiti sinovsku čast i ime sina, ako se budemo pokajali, vratiši se crkvi svetoj pravoslavnoj, svetoj liturgiji i čistom i pravoslavnom ispovjedanju vjere. Budite sigurni da će tako biti, jer je Bog rekao, A Bog kad kaže, uvijek istinu govori, Bog kad kaže, tako i biva. Neka tako bude i sa nama, molitvama svih svetih. Amin Bože, daj.